Полетіли горшки відра з палаючою смолою, котів сухий очерет під палісадом, зашкварчала, зашипіла, загоготіла смола на палях, залементували шляхтичі, тікаючи зі стін та веж. Невдовзі загорілась кордгардія, жухнув до неба вогонь над стайнями. Обложені спустили підйомний міст, відчинили браму і ринули назустріч повстанцям. Тамакальці чекали цього. Шлях втікачем перетнула загорожа з кількох рядів возів, за якими, неїжачившись списами, стояли найдужчі парубки. Поряд з ними піджидала ворога козача кіннота. Передні шляхтичі повернули коней у бік, маючи намір обійти загорожу. Але і тут наразились на живу стіну, гримнули десятки рушниць, мушкетів, пістолів. А вогонь гнав і гнав із замку всіх, хто сподівався врятуватися там від народного гніву. Із корівників вирвалась худоба і кинулась також до браме. Іржання, вереск, скигління, прокльони. Все змішалося в дикі рев і лемент. Надвечір від замку лишилось саме попелище. Тут таки на Майдані Максим Кривоніс проголосив утворення Макарівської сотні київського полку, а макарівці обрали своїм сотником Григорія Петрицького. Поповнено новою сотнею повстанське військо рушило далі. Розтягнувшись по піщаній дорозі, повстанці виходили на гостинець з Києва до Варшави, повертали по ньому на захід. Максим зупинився біля путівця, що вів з Калинівки на Копилю, задивився на кущі Глоду. Там стояла якась підвода, запряжена кіньми. Максим під'їхав до воза. — Гей, хто тут? — гукнув. — Закущів ліщини? — Вийшла жінка, чорні вуглинки, обрамлених довгими віями великих очей, на блідому обличчі. Опекли Максима, зупинили. Він скочив з коня, кинувся до жінки простяг руки. Вона зойкнула, почервоніла до самих вух і, хлипнувши, впала йому на груди. — Де ти взялась, Оленко? Приїхала, щоб тебе побачити. Цілий день чекала, стомилася, пішла води напитися щую, їдете. Так я оце назад. Я звідки ж ти дізналася? Трохим признався, сказав ти в Макарові, а сьогодні далі ворушатимеш. Я ледве дочекалася сьогоднішнього дня. Він чув, як лунко б'ється і серце, як важко, гаряче, жагуче диша вона. Я так ждала тебе. Тримтіла вона всім тілом. Так ждала. Тервка млість виповнила Максима. Він підняв Олену на руки і безтямно припав до їсправлих, зголоднілих руками нецілованих вуст. Розділ четвертий. Постоявши якийсь час Після Корсунської битви під Білою церквою Богдан Хмельницький повернувся на Черкащину. Слід було дати повстанцям перепочинок, заходитись коло реорганізації полків і створення нового війська, ще ширше розгорнути селянський рух. Ще 10 травня 1648 року нагло помер польський король Владислав IV. Магнати, які мріяли захопити владу, Зразу ж підвели голови. Це змусило канцлера Осолінського звернутися до Богдана Хмельницького з пропозиції укласти перемир'я. Після Корсунської ради деко закидали згоду вести перемови з панами, але виступили проти укладення миру. Гетьман повідомив канцлера про те, що він згоден розпочати перетрактації. До Варшави виїхало посольство на чолі з Чуверинським полковником Федором Вишніком. Воно везло листи, в яких Гетьман пояснював, чому козацтво виступило проти шляхти. Тісні політичні, економічні і культурні зв'язки, що існували між українським і російським народами, з самого початку їх сформування, під час визвольної війни розширились і зміцніли. Прагнення народних мас до воз'єднання ще ніколи не зникало, посилилося. Хоч Богдан Хмельницький був представником козацької старшини, яка прагнула посісти місце польських магнатів і шляхти, він зумів піднятися до розуміння загальнонародних інтересів і почав наполегливо добиватися возз'єднання українського народу з братнім народом. 8 червня 1648 року він звертається до російського уряду з листом де порушує питання про воз'єднання України з Росією і спільну боротьбу шляхетською шляхецькою Польщею? Зичили би хмо собі самодержця господаря такого своєї землі, як ваша царська вельможність, православний християнський цар, а заліби предвічне пророчество от Христа Бога нашого ісполнилося, що все в руках його святої милості. Чом упевняєм ваше царське величество? Єслі би була на то воля Божія, а поспіх твої царський зараз, не давачися, на панство тоє наступати, а ми з усім войском запорожським услужить вашої царської вельможності готові смо, до котрого смо з найнижними услугами своїми, як у віддаємо. «А миновити буде то вашому царському величеству слышно, если ляхи знову на вас хотят наступати в тот же час, чим Боржий поспішайся, і своєї сторони на їх наступати, а ми їх за Божою помощью отсул возьмем». Ведьман добре розумів, що в умовах складного зовнішньополітичного політичного становища Росії –